Okey, uh, nak tambah sikit apa ni masya-Allah apa yang disebut oleh Ustaz Fauzan tadi. Um, sebab ada audience kata Ustaz kalau boleh istilah-istilah Arab tu terjemahkan. Contohnya istiqra, istiqra ni penelitian menyeluruh. <laughs> <laughs> analisis menyeluruh. Uh, so kadang-kadang ada yang tak faham. Cuma uh, tertarik dengan soalan sahabat tadi, masya-Allah sangat menarik iaitu uh, keadaan politik umat Islam hari ini apabila kita tengok dalam dalam dalam hadis dalam sirah kebanyakannya bercerita tentang khilafah kan kemudian ada hadis dari lah, riwayat muslim nabi kata izabuy alil khalifatay infatul akhirah minhumah apabila dibai'ah dua orang pemimpin dalam satu negara maka hendaklah kamu bunuh yang terakhir maka dalam isu ni menjadi satu polemik apabila munculnya uh, satu kerajaan baru di andalus pada ketika itu yang mana zaman tu abasiyah ada tapilah masih yang sama kerajaan andalus pun muncul dan dua-dua claim -dua Uh, pemimpin negara mereka adalah sebagai khalifah bagi umat Islam. Maka dalam isu ni, ulama terbahagi kepada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, tak boleh langsung. Yang ni majoriti ulama lah. Uh, dia kata, tak boleh. Dia kata, mesti ada satu je khalifah. Tak boleh ada dua. Kemudian uh, pandangan yang kedua, dia kata boleh mutlak. Dia kata. Tapi pandangan yang ketiga ni bagi saya lebih seimbang lah. Juwai ini pernah sebut benda yang sama. Al-Qurtubi juga pernah sebut benda yang sama. Dia kata kalau keadaan yang terlalu mendesak, dan juga uh, wilayah itu jauh sehingga tidak berlaku kekecohan dalam negara, maka dalam ketika, masa ketika itu boleh untuk ada dua khalifah. Kerana, sebab tu saya sebut tadi, politik ini secara tabiatnya memang fiqah, dia melihat kepada masalah. Bila Nabi kata hendaklah, bila Nabi kata kamu kena sabar bila pemimpin kamu zalim, bukan bermakna Nabi suruh kita berakidah untuk percaya pada orang zalim dan orang zalim ini uh, akan menyebabkan kita masuk syurga, tak. Tapi Nabi nak tahan darah orang Islam daripada ditumpahkan dengan lebih dahsyat lagi. Maka sebab itu, saya saya tengok, nation state apa semua ni, masih lagi dalam kerangka kita nak nilai masalah. Maksudnya, bila Nabi pernah benarkan najashi untuk berada dalam negara Kristian, dan Nabi tak, tak suruh dia kembali ke Madinah, menunjukkan di sana ada ruang apabila kita tak ada pilihan lagi dah untuk dalam bab pemerintahan ni, melainkan untuk menerima nation state sebagai satu wadah untuk kita menegakkan hukum-hukum Islam seperti zakat, ketenteraan dan menjaga urusan urusan umat Islam saya melihat dalam isu ni kita berada dalam keadaan yang darurat ataupun kalau tidak darurat pun hajat untuk kita teruskan dengan apa yang kita ada menjaga kemaslahatan orang Islam dan menjaga kestabilan politik orang Islam wallahu a'lam